Dobrodošli in dobrodošle v oddaji zofijnih ljubimcev. V aprilu sta na Pedagoški fakulteti Univerze na primorskem in na oddelku za filozofijo Univerze v Mariboru potekala posveta posvečena pedagoškemu delu na področju poučevanja filozofije za otroke in srednješolskega predmeta filozofija. V današnji in prihodnji oddaji se bomo v izbranih odlomkih dotaknili nekaterih na posvetih predstavljenih prispevkov. V današnji oddaji bomo prisnuhnili posnetkoma predstavitev profesorice filozofije, magistre Tatjane Rozman, kater je prispevek se spraševal, smo učitelji filozofije sodobni sofisti in prispevku profesorja dr. Borisa Vezjaka, ki se je lotil v preiskave treh po njegovem najpogostejših pozicij učitelja filozofije v razredu neutralizma, subjektivizma in solipsizma. Želimo vam prijetno poslušanje. Filozofijni ljubimci. Na četrtem, enodnevnem posvetu o statusu filozofije v šoli, ki je tudi letos potekal na oddelku za filozofijo Univerze v Mariboru, smo pod naslovom, kdo je dobra učiteljica ali dober učitelj filozofije, govorili o vprašanju statusa učitelja filozofije. Kaj tvori dobrega učitelja, v čem se kaže njegova kompetenca in kvaliteta? Je morda takšno vprašanje zastavljeno napačno, in razprava o dobrem učitelju ni zvedljiva na nek konkretni opis lasnosti. Na kakšne težave naletimo pri karikularnih in šolskih predstavah o njegovem delu na srednji šoli in fakulteti? V čem te odstopajo od realne prakse ali morda med dijaki in študenti? Kaj dijaki pogrešajo pri učitelju in kaj učitelji filozofije pogrešajo pri sebi in najdejo pri drugih profilih učiteljev, da celo v primerjavi z drugimi disciplinami in vedami. Obstaja kaj takšnega, kot lasnost X, ki naredi učitelja filozofije za povsem drugačnega od učitelja v drugih družboslovnih, humanističnih ali prav vseh področje. Predstavit vam lahko v neokrnenih posnetkih prisluhnete v rubriki poslušalnica na spletni strani zofijini.net. Vaša bližnica do Zofije? www.zofijini.net Profesorica filozofije in zgodovine na gimnaziji v Vecelju Tatjana Rozman je za posvet pripravila prispevek z naslovom Smo učitelji filozofije sodobni sofisti. Pozicija in metoda, ki jo je v filozofijo upeljal Sokrat, je za današnji čas še kako ključna. Sokrat je, kot vemo, trmasto vstrajal pri živem dialogu. Tudi danes je dialog seveda koristen, pogosto govorimo o pomankanju tovrstne prakse. Izhajajoči situacije, ko ima vsak pravico do svojega mnenja, je nujno, da nas proti temu postavimo pravico do vedenja. Vednosti si ne zagotovimo z ovoljavljanjem monopola nad resnico, kot je izpostavil že Sokrat, ko je trdil, vem, da nič ne vem. Pot do vednosti ni lahka, na koncu metode je spoznanje, ki ima težo. Nujno je opoštevati tudi modrost starejših mislecev, kot pravi Platon v tajtetu, ki nam je lahko velika opora pri iskanju pravih argumentov. Bistvo sokratskega dialoga pa je, kot vemo, Pretrganje popkovine, spostaviti lastno, sovereno mišljenje. Če živimo danes v dobi, ki spominja na sofistiko v antiki, ko na vsakem koraku kdokoli ponuja svoje mnenje, predvsem pa širi predsotke, je filozofija lahko eno in drugo. Ni nujno, da sofistiko kot takšno vzamemo samo kot nekaj slabega. Beseda sofistika je nekoč pomenila izobrazbo, in sofisti so veljali za ogledne in predvsem koristne v družbi. Ta ogled si danes slaže pri lasti nekdo, ki od poslušalce ne terja miselnega napora. Ljudem se danes siluje prepričanje, da nujno potrebujejo uspeh, saj jim samo ta nudi potrditev. Prisluhna je tistim, ki jim kažejo načine, kako ga uresničiti. Apelirajo na njihovo izbiro in svobodo, saj danes vsak odgovoren zase tudi za lasten neuspeh. Iščejo motivacijo in izberajo zdaj en, zdaj drug način, ki jim ga je nekdo predstavil. Šola pri tem ni kakšna rajska oaza, kjer bi bili na delu drugačni mehanizmi. Šola je del te strategije, ki rangirajo veščine in znanje po tržni lestvici in vedno spreminja v instrument muči. magistra Tatjana Rozman. Jaz sem stopla v uh, ta prostor poučevanja filozofije točno 90. leta, takrat, ko je šel učbenik Marija First. Uh, tako da izkušno imam, seveda, kaj je bilo predtem, ampak bolj uh, stališča diakin in študentke. Uh, zdaj uh, imam že kar nekaj let staža na prvi gimnaziji v Celje. V bistvu nisem spreminjala delovnega mesta in to jaz bom poskušala izhajati iz neke lastne, konkretne izkušnje oziroma problematike, s katero se v glavnem srečujem. Naslov mojega prispevka je, smo učitelji filozofije danes, sofisti. Namreč celotni kontekst pogosto krat postavlja vprašanje, primerjave med obdobjem sofistike v antiki in današnjim časom, uh, ko da na nek način govorimo o neki zmedi, sploh zmedji z vprašanjem dejanskosti in uh, resnico, uh, ki se jo lahko vsak vzame uh, v miri ali kakršnokoli pa želi. Skratka, opravka uh, imamo uh, z dijaki, ki stopajo v izobraževalni prostor z neko določeno intenco, namreč po svoje tudi traumo, ker prestop iz osnovne šole v gimnazijo vzbuja v veliki meri tesnovna pričakovanja: če bodo še naprej tako uspešni, kot so si pač zastavili. Namreč mi imamo danes opravka z atomiziranjem individumom, ki ga skušamo popeljati skozi vzgojni proces in uh, pred nami so praviloma krhke osebnosti uh, ki so bile že kar nekaj časa deležne premisivne vzgoje in vemo, da je to pravzaprav uh, izogibati se postavljati meje uh, idealna vzgoja potrošnika. Skrb, ki je tu v spredju, so seveda ocene, skrb za uspeh v šoli kasneje, karjera, skratka prepričanje, da si lahko življenje kreirajo sami in da In ne sme ni česar na pot, tore na, na v smislu omejitev teh možnosti. Ne bi se zdaj osredotočila na to situacijo, ki mislim, da poznate, ampak vprašanje je sploh možno govoriti o nekem idealnem učitelju, če pa časi za to zagotovo niso idealni. Sicer tudi je čas sofistike za filozofijo ni bil idealen, pa vendar je to še začetek zgodbe uspehu, če gledamo dobo recimo nastopa Platona v času Sokrata in potem po Sokratovi smrti. Klišno vrešanje, ali je sploh spodobno govoriti o primerjavi med sofisti in učitelji, ker pač Nihče danes, oziroma nihče poplatno ne želi biti sofist in prva stvar, ki nas definitivno postavlja v to neljubo pozicijo, je to, da delamo za denar. Hočeš, nočeš, pač se tu postavlja neka pozicija, od katere se je sokrat nekoč radikalno distanciral, ampak če date danes dijakom na izbiro, oziroma če razmišljajo o poziciji Sokrata ali poziciji Ksantipe, bodo prej razumeli Ksantipo kot pa Sokrata, češ moški mi prineso domov denarja, da bi preživljal družino. Svada Sokrat ni bil, Sokrat je ni distanciral od sofistike samo zato, ker pač ni želel prejemati honorarja, ampak je to samo en, en, delček uh, uh, tega. Mogoče se lahko obrnemo v to dobo sofistike, ker vendar je pa ena uh, dimenzija zanimiva, to, da je znala navdušiti mlade. Uh, torej, status vednosti, kot, so, uh, uh, uh, kot se postavlja v čas tam, v bistvu, uh, po Peloponeški vojni, je nekoliko prevetri tak takratne kriterije. Vednost je bila v vsakem primeru vrlina, ampak s časom začne vednost postajati sredstvo za otarjevanje pozicije v družbi in sofisti so bili, po svojo, če gledamo nazaj, zelo popularne osebnosti. Danes je nekaj smislu ključno vprašanje, kako motivirati Tega uh, atomiziranega dijaka predstavljite si, sveda upoštevamo tudi izjeme in izjeme zagotovo so, ampak če si predstavljate, da imamo zdaj tu pred sabo uh, dijake, ki jim je težko vzbuditi neko željo, neko strast po znanju, Uh, kako vendar vzpodbuditi uh, neko navdušenje, kaj treba začeti. Če je pač 30 ali pa 25 v razredu in je od tega mogoče en entuzijast, ki se ne bo želel izpostaviti, vsi ostali pa delujejo uh, manj zainteresirano ali pa v glavnem pasivno, uh, kako zdaj vzbuditi navdušenje. Kaj je tisto, kar danes dijake uh, pritegne? Uh, Prva stvar, prvi problem, o katerem sem lani govorila na tem mestu, je instrumentalizacija znanja. In če izpostavim zdaj situacijo same filozofije, kaj od filozofije je tisto, mogoče vsaj na začetku poskušamo vendarle uh, prepričati, da je tudi lahko veščina uh, filozofske vednosti uh, na nek način uporabna. Prva stvar, torej pri motivaciji, je to, da uh, danes navduši uh, tisto, kjer se ustvaril nek vakum, nek prazen prostor o pomankanju avtoritet. Velike zgodbe so padle, velike avtoritete so padle, torej kje iskati nek kontekst, neko predpostavko vednosti, predpostavko subjekta, za katerega mislimo, da ve. Torej, neko um, avtoriteto velikega drugega, če uh, vedno manj teh stvari uh, učinkuje. Torej, to je ta um, um, negotovo same situacije, kot je videti na prvi pogled. In prva stvar, če izhajamo zdaj iz uh, najprej forme, uh, Uporaba debatnih tehnik v pripuku. Če primerjam sofistiko z aktualno prakso Na naprimer, če se lahko postavljam pač vprašanje od sofistov, karkoli pozitivnega naučimo. Naprimer, debata. Debata je v bistvu dialog. Seveda te debatne tehnike so... Trening, imajo določen format, ki se ga morajo dejaki držati, lahko ga se v bistveno bolj sprostimo in v eno šolsko uro praktično redko kakšen formalni, torej formalno uporabo lahko spravimo časovno. Ampak vendarle, torej že vodobi sofistike so bili primer protagora izredno popularni ravno zaradi retorike in čeprav je veščina retorike napor, pa vendarle tu ne ostajamo samo pri, pri formi, ker je glavni element, glavni gradnik, vendarle neka vsebina, ampak poanta tega dialoga je, da se dijaki odzovejo uh, na ta proces pripravljeni in da uh, je uh, predhodno treba pač pripraviti neko temo in potem s to temo Uh, vstopiti naprej. Torej, dialog ni forma in uh, če izpostavimo tudi to, da, kako um, Trmaso je sokrat ustrajal pri dialogu in celo živem dialogu, vemo kakšne konsekvence, ima takšno stališče, uh, je uh, v tem zagotovo neka poanta in sicer To, da se na ta način izognemo monopoliziranju vednosti, seveda dobijo lahko djaki občutek enakovrednosti, kar ni nujno slabo in sploh ni slabo, ampak dialog je seveda treba spelati in če je dialog, ena od možnih poti dovednosti, s, katerim, s katero se izognemo v frontalni obliki pouka, eh, potem je zanimivo tudi vprašanje, eh, ki Sokrata postavlja v diametralno kontrapozicijo eh, odnosa do sofisto. Torej, vem, da nič ne vem. Tega noben sofist ne bo izpostavil v prvi plan. Eh, Sokrat eh, eh, S tem ne manipulirati, ampak je to uh, tisto, kar je njegov učinkovit uh, vstop v majevtiko oziroma sredstvo same majevtike. Uh, sama sofistika je v bistvu uh, doba, ki jo tudi antično razsvetljenstvo, ker je odprla celo vrsto vprašanj na novo, torej odprla je bolj družbene teme, uh, bolj moralne teme in uh, V situacijah je vedno tako, da nobena stvar ni črno-bela in če se danes soočamo sofistiko, se predvsem držimo tega pojma bolj v negativnem smislu. Velik problem je vprašanje instrumentalizacije vednosti. Tisto, kar danes v največji meri šteje in tu je zdaj že bilo odprtih nekaj vprašanj, kako pripraviti, kako doseči točko kritičnega mišljenja, kako dijaka postaviti v situacijo, da bo lahko sam osmislil določen problem, postavil vprašanje in kako bo sam našel določene primere pri argumentaciji, ker jaz mogoče, ko vstopamo v neko filozofsko tema, skušam ilustrirati kakšen filozofski problem z določenimi primiri iz, ne vem, lahko tudi medijev. Danes je doba medijev izrazito primerljiva s novo metaforo v utlini. Ampak Iz izkušnja govorim, da dijaki tako redko kdaj prestopijo ta prak varnosti, ker imajo občutek, da če si bodo pa oni izbrali nek lastni primer in ga skušali zagovarjati, bo pa to nek nov, negotov teren, na katerega pa niso pripravljeni pristati, ker je v končni fazi še vedno en od ključnih motivatorjev ocena. In uh, sem želani na tem mestu, uh, pa se ne bi rada po, ponavljala, izpostavila ta problem, da je filozofija v polju uh, eksternega previrjanja znanja v četrtem letniku postavljena v določeno pozicijo, ki ni ravno lahka. Lahka z tega vidika, da po eni strani motivira dijake, po drugi strani jim uh, da neko vsebino, jih uh, popeljati skozi neko veščino mišljenja, ki je čas, ko je vsaka ura pomembna in dogaja se, da ko je kakšen profesor odsoten, ko bi ga lahko nadomestil, redko kdaj se zgodi, da dobivamo soplence tisti, ki nismo profesori maturitetnih, obveznih maturitetnih predmetov. danes mejo med sofistiko in filozofijo ni enostavna naloga, kot ni bila enostavna naloga niti za Platona. Uh, Platon je uh, v dialogu sofist odprl nekatera vprašanja, predsem primerja sofistiko uh, z gledališčem, s teatrom in danes se Seveda pričakuje, da, ko smo rekli po ampak tudi filozofija kot spektakl, spektaklska funkcija pouka, je ena od tistih dimenzij, ki, ki uh, dobiva uh, zelo močno težo uh, na vseh področjih, torej kako popularizirati, kako navdušiti. Uh, Gledališče je Tisto, kar Platon uvršča v kategorijo vide za prazno formo, v kategorijo simulacija, simulakruma in tu zagotovo ni mesto kritičnosti. Druga stvar, ki bi jo tu izpostavila, je ravno avtoriteta trga, avtoriteta tržnih mehanizmov kaj se bo zgodilo, če ne bom dovolj uspešen, če ne bom nabral dost dobre ocene, vsaka pika šteje. Zdaj, men se redno dogaja, da mi med pukom filozofije manjka polovica dijakov zato, ker so ali na različnih tekmovanjih iznanj, ali na organiziranju kakšnih dogodkov, prireditev, filozofija, to bomo pa že. In uh, bistveno je, da ne manjkajo pri drugih bolj uh, ključnih predmetih, to se bo pa že nekako uredilo in potem ti razrednik uh, postavi na koncu vprašanje, lej, ko vi tle delate, da ima dijak uh, v poprečju dve oceni slabši kot pa pri drugih težih predmetih. Če se lahko kemijo nauči uh, s poglavljanjem vred in če se lahko nauči uh, matematiko, pri, jaz sem vedno znova fascinirana na tem, koliko ur matematike je potrebno za to, da ima profesor matematike mirno vest, da spusti dijake na osnovni nivo mature. Če vse kdaj pogleda, kakšne naloge so tam, na koncu pa se dogaja, da procentnega računa ne znajo uporabiti, ker res smo ocenevalka mature za zgodovino in tam vem, da je bilo enkrat vprašanje, ki je bilo vezano na procentni račun, mislim, da je bilo samo 20% opravjenih rešitev. Tako da to je pa res... Torej, to je instrumentalizacija znanja. O tem sem že takoli tako govorila in ne bi uh, tega uh, izpostavljala uh, še enkrat. Uh, torej, kje je kritična drža in uh, kako v tem polju izgube uh, velikih tem, uh, po svojo je bilo lažje pred letom 90, ker... Uh, Je bil prostor te velike teme tako zelo fiksirani in tako zelo jasno, da v tem ni bilo nobenega dvoma. Danes je ta kategorija pač tržni, tržni mehanizmi. Če še eno primerjavo, da ne bo izpadla tale, ta prispelja, ki je popolnoma pesimistično, Uh, Platon ne bi napisal uh, ta svoj dialog sofist nekje, tik pred Sokratovo smrtjo, torej leta 399. Tudi samo obdobje Sokrata uh, ni idealno obdobje uh, Aten ali pa uh, grške antike. To je eno najbolj kritičnih obdobji. In sofisti uh, vstopijo v ta uh, prazen prostor, kot uh, po svoje mašilo, po drugi strani pa vzpostavijo vendarle neko polje, iz katerega, kot sem že prej omenila, filozofija predstavlja zgodbo uspehov. In velike filozofske teme se natančno tu šele začenjajo. In jaz mislim, da ni za obupat. In če je šolski prostor tisti, kjer najdemo zelo različne vsebine, zelo različne pristope, je filozofija po eni strani tudi v prednosti. Pri filozofiji lahko postavljamo vprašanja, ki so vezana na aktualno tematiko, eh, lahko eh, zastavljamo eh, vprašanja, eh, ki jih najdejo v medijih, jih lahko prediskutiramo. Skratka, eh, je pa zanimivo, zanič šlo je pa za ustno ocenjevanje Sprašvala sem ga zelo sposobnega dijaka, skratka odličnjak, malo si obremenjem časih s tem, ne bom rekla, da ne, ampak ko smo kombinirali različno vprašanja, da, da ga spravim skozi čim boljšo in bolj jasno artikulacijo, pa mu zastavim vprašanje, pa da mi naštejene tri tipične predsotke mi smo prišla dva, prvi je še nekak bilo vezan na črnice, mislim, da je res pri nas strašansko razširjen. No in potem pri argumentu smo pa le prišla, uh, do uh, enega taga uporabnega, da so blondinke neumne, no in ker um, predstavljam danes edino žensko uh, na tem mestu in ker je v medijih blazno aktualna razprava, se je že malo umirila nasreča uh, o um, vprašanju nadlegovanja in ker je ena od uh, poti, na katero nakazuje tudi Platon, vrnitev k avtoritetam. Uh, Sokrat, primer ni imel uh, veliko avtoritetna izbira. izbiro. Njegove autoritete so lahko prmeniti tudi protagora, pa vendar uh, uh, lahko uh, uporabimo uh, mečkem populistično varianto uh, debate, kaj bi se zgodilo Uh, če bi imeli pred seboj sokrata vprašanje, ali bi Sokrat prepovedal vice v blondinkah. Torej, kot izhodišče, kot možnost, uh, mislim, da je za majevtiko uh, veliko odprtih poti in da imamo danes uh, veliko autoritetno voljo, vendar ne na način instant odgovorov, tako da se zatečemo uh, uh, pač uh, uh, hitrim rešitvam. Uh, V bistvu pa lahko skušamo postavljati vprašanja, kako bi se, kakšen filozof znašel danes v sodobnem času. Doktor Boris Vezjak je za posvet pripravil pregleden prispevek pod naslovom Tri pozicije učitelja filozofije v razredu Neutralizem, subjektivizem in solipsizem. Osnovna dilema nastopa v predavalnici je, ko gre za pedagoško metodo, lahko naslednja. Mora učitelj filozofije zgolj informirati in poučevati svoje dijake ali študente v različnih svetovnih filozofskih nazorih, filozofemih, problemih in v temelitvah, ki jih filozofi ponujajo, ali pa mora zagovarjati kakšnega med njimi, zavračati druge, napraviti preferenčno listo, se opredeliti glede filozofskih metod in s tem Ne slediti logiki in nepristranosti. Kje naj postavi mejo učnemu načrtu in kako naj ga izpelje, da bo ravno prav in končno po svoje vesti? Saj ni možno predpostaviti, da je filozofska resnica neskončno pluralna, s čimer bi bistvo filozofije postalo povsem nedosegljivo. Če prvo, kaj naj stori takrat, ko vendar ima preferenčno listo in odnos do nekega filozofa ali filozofije? Naj svojo naklonjenost prikrije in zanika, naklonjenost pa zatre? Kako to sploh izvesti? Lahko se zgodi, da zavrača vse pozicije, ker je dal prednost svoji in ta ni nujno povezana s katero od neštetih. V prispevku dr. Vezjak poskuša razviti tri možne pozicije, ki jih lahko zazame učitelj filozofije in navesti možne posledice. Prva je neutralizem ekvidistanca do vseh pozicij in svetovnih nazorov, brez posebne preference do katere med nimi. Druga je subjektivizem. Subjektivna preferenca do avtorjev, filozofskih epoh in metod, tudi brez svoje lastne filozofske pozicije. Obravnava vseh skozi njihovo medsebojno vrednotenje, pri kateri objektivizem ni in ne želi biti merilo. Tretja je solipsizem. Ta je sicer daleč nared Keša, kjer je neskrito izpostavljena subjektivna preferenca do lastne filozofske pozicije kot najboljše, obravnava vseh drugih pa v razredu izpeljana skozi očala svoje. Doktor Boris Zvezek. Moja ambicija bo relativno, kako bi rekel, majhna, minuciozna, metodološka. Vprašam se, bom, kaj vse počnemo, ko stopimo v razred in tem poučujemo filozofijo. Morda ni nujno filozofija, morda bodo bo dileme, ki bom zdaj navedel, nekaj, kar bi lahko našli tudi v drugih družboslovnih vedah ali humanističnih, zelo verjetno pa ne pri naravoslovnih vedah, tako da to, o čem bom govoril, ni nujno vezano na filozofija. prav pa velja, da je znotraj filozofije, najbrž malce bolj vezano na Predavanja zgodovine filozofije ali pa recimo na to, kar počnejo učitelje filozofije v srednji šoli in to je bilo tudi moje vodilo, zakaj sem tema izbral, ko so bolj je naj na grepogučno prisilje in govoriti o recimo nekih obdobjih zgodovine filozofije in biti zgodovinsko filozofski ne? in ne problemski. Naslov predstavitve je tri pozicije učitelja v filozofijev razrelu, neutralizem, subjektivizem in subjektivizem. Pre je na nek način a, formulirati tri možne pozicije, morda sem sam storo kar šla napako pri to vrstni, bi omejitvi in dilema, iz katere izkajam in osnovna dilema, morda je osnovni dilem, nastopa v pradovalnici je vedno tam. Ali mora učitelj, v tem primeru učitelj filozofije, svoje dijake, svoje študente, nekako zgolj informirati o različnih filozofskih sistemih, zgodovinskih filozofskih obdobjih, filozofih, teorijah in tako dalje, ne? ali je pa njegova naloga tudi kaj več tega. Se pravi, poskušati dati uh, navedeno materijo v mišljenje in tako Če, ampak moj, to je Ta dilema ne vidi način lažna, ker bomo vedno lahko rekli, da je potrebno oboje. Ampak težava, ki seveda tukaj vidim in ki je realna dilema, je seveda ali naj pri tem naredi ta naslednji korak in poda neko svojo preferenčno listo in reče, Ta filozof A se je motil v tem, ko je trdil x, y, ta filozof B je imel glede tega boljše rešitve, ta filozof C je imel pa najboljše rešitve. Recimo, spreje to vrstno ta element a, me zdaj tukaj muči, ne? A, muči me seveda tudi to vprašanje, na kakšen način je zdaj ta meja zakoličena v učnem načrtu v kurikulumu, koliko tega sme narediti, a koliko tega je polikularno upravičeno, a koliko tega je sveda tudi vsebinsko in končno metodološko upravičeno. A, to je zdaj ena stvar. Tule je moto, ki ga je perzijski mistični filozof Rumi nekoč izrekel, pravi takole, pravi učitelj se bo znedil idola, ki ga želi učenec narediti iz njega. Ne? Uh, eno stvar, ki mi pride ob tem, da nisem, je pravzaprav kolumna uh, dr. Jela Krečiča Žižek v delu z dne 1. aprila, se pravi, nedavno, uh, za osnovom prijazna šola, se pravi, Žižkova. Uh, torej, gospod Žižek, kdo vam je rekel, da uh, v, v tej kolumni zagovarja kaj zagovarja koncept neprijazne šole. Pravi, prijazna šola, to je nekaj zelo sumniljivega, obstaja boljše in slabše šole, obstaja boljši in slabši učitelji, pravi a, a, to, da dobeje drug sistem družbi, tako še ne bo popavlj, a najslabša šola je tista, ki je otroku prijazna. Konec citata. Ne? Uh, ali v končni fazi, ne, če upoštevamo, kako bi rekel, vsa navedena navodila, lahko stvar zreduciramo tudi na to vprašanje, ali je dobro učitelj v razredu tisti, ki je prijazen. Kaj je končno pomeni to prijaznost? En odgovor je: ne, samo ne prijazen učitelj je dober učitelj. To pravi doktor Jela, kaj ti že že, da preveč merodajno, na neki točki pa nastopi kot merodajn kriterij, ki smo se danes pri Tatjani že nekako dotaknili, namreč ali lahko učitelj filozofije ali še se drugega tvega, da bo prišel na glas kot neprijazen učitelj, ne, kot nepriljubljen učitelj, Uh, je rigorozen, je sistematičen, je zahteven, in tako dalje. Ampak obstaja točka, na kateri bo začel ugotavljati, da pravzaprav to njegovi izvedbi pokuka ne koristi. Zato, ker ima manj feedbacka, ima manjšo poslušnost, ima manjši slabše rezultate. Zato, ker je nepriljubljen in neprijazen, takšen, kot bi recimo nekateri želeli, da je. In tu se potem pojavi to vprašanje, je rekel, sofističnih pristopov, ja. kako daleč naj grem z atraktivnostjo teme, atraktivnostjo pristopa in tako dalje, Koli, kako zelo pop filozof moram biti, ne, da bom še uspešen in seveda, to je nek trend, ljudje popustijo in rečejo, izbira bom pop teme, delo bom filozofijo na pop način, bom poskušal biti Žižek, ki je pop filozof, ki je, kot pravija, v različnih prispevkih, ne? različni avtori, ki o njem pišejo Elvis Presley, sodobne, ne zafiraj, ne. In the love Look at the strangers we become. prišljivo, objasnjo, in seveda trdite, recimo, etedo, ki si je dvaril, da vse se stavljamo iz štirih elementov, vsaka stvar, materialna stvar je sestavljena iz štirih elementov, iz ognja, vode, zraka in zem. Ne? Kaj bo zdaj? Ne? Kako boste to priprečljivo dojasnili v jako oranč momentu? Ne, da bo to, kaj rekel, nekaj takvega kot noro, kako neizobražen idiot je bil in te doplest. Razumete, ena možna dilema. Druga možna dilema. Aristotel je dokazovanil so ženske nepotovni moški. Ne? Prej, voilà, če iščemo seksistega imamo. <laughs> Aristotel je bil seksist. Ne? Kako zdaj ubežati tej predsodkovni, stereotipni ravni, ne, da boste prikazali njegav nauk dovolj neutralno in da bo diak, da dijak ne bo začel stigmatizirati, stereotipizirati nekega filozofa. Ne. Ali pa soji, ki so zagovarjali kanibalizem. Ne, ne moreš verjeti, kakšne glosope so lahko nekateri filozofi. Ne. Skratka, ne. <laughs> ne. to je zdaj ta dimenzija, ne, o kateri zdaj govorimo. Uh, in potem so voda pridamo uh, do tega vprašanja, kako torej postopati. Uh, jaz najdevam tri možne pozicije. Prva pozicija, kar zadeva to reku, neutralnost, vednotenje in podajanje, je najbolj redka, kaj mi solipsizem ni dober izraz. Kaj misli pod solipsizmom? Pod solipsizmom, A, razumev, torej razumem takšno pedagoško pozicijo, pri kateri profesor filozofije pravzaprav vsakičko predava, predava o kateri koli filozofski materiji, a, o njej govori s pozicij svoje lastnega filozofskega sistema. Ta pozicija je zelo redka, ker običajno filozofi nimajo lastnega filozofskega sistema. Takšnega imajo samo veliki, veliki filozofi. Ne? Hegel je hotel biti velik filozof, pa je rekel: to je moj sistem ne? in ta je zadnji sistem, ki bo. Ne, ne more biti kakšnega drugega več. In danes Hegeliči pravijo: ja, Hegel je bil zadnji filozof po njej, več ni drugega filozofskega sistema. Svoje lastno filozofiranje moramo koncipirati kot povratek k Heglu. Ne? In če pogledate eno, vem, reksizma, Lacanus, vidite de facto to, to ne. A, tega je zelo malo, ne, to ni zdaj zelo, zelo pogosta situacija, ne, spomnim se neke okrogle mize o Platonu, ki je bila na Sazuju, ne, in tam je sedel akademik dr. Tina Hribar in je tako pri začetku svojega izvajanja rekel, veste, jaz sem v butovu, a, da postaja, a, Trije najpomembnejši filozofi v Sloveniji, najpomembnejši je Gora Skocjančić, ker ima tako zelo v filozofski sistem, a drugi je Slavo Žiže, ki ima malo manj v filozofski sistem, tako da njemo gre srebrna medalja, no te, tre, jaz sem pa šele tretje, Ne, tako da povedam to vrstni rep treh najpomembnejših slovenskih filozofov, ki ima filozofski sistem. Prijdej zdaj o tem, kaj počne tati filozofa, ki ima svoj filozofski sistem in gre v učilnice kaj počne Tinek Viber, kaj počne Žižek ne? in kaj počne go Skocjanček, če bi Ja Najbrž, najbrž veste, o vsem govori skozi očale svojega lastnega filozofskega sistema. To je zdaj ta pozicija solipsizma. Potrečeno so pričujem, ker je malo zoprn izraz. A druga pozicija je subjektivizem. A se pravi, lahko imate profesora filozofije ki gre v razred a in ima seveda preprosto svojo subjektivno preferenco v različnih filozofskih sistem in teorij nima pa svoje vlastnega sistema. To je zelo pogosta pozicija. Ne? Jaz sem ničejanec, ste profesor ali pa karkoli že, ste ničejanec. Se pravi, de facto imate svojo preferenco. A, zdaj samo vprašanje, do kakšne mere s to preferenco recimo temu posedujete dijake ali očitelje in koliko tega vnašate v svojo interpretacijo posagišnega filozofa. Ne? Fote ali nekotke. <clears throat> Tretja pozicija je neutralizem. Se pravi, to je najbolj, šta šolska, najbolj šolska pozicija, se pravi profesor filozofije, ki poskuša imeti distanco do vseh filozofskih sistemov, ne? teori in tako dalje, in vidi svojo pedagoško nalogo v tem, da čim bolj ustrezno, ne, brez favoriziranja in brez preferiranja, predstavi svojim dijakom, svojim očencem. Se pravi, imamo tega otveljista, imamo subjektivista in imamo solipsista. To bi bezne gleda, začnete za talisom, ne vem, ne? za sebi modreci, za vsakeh lozofov nekaj poveste zelo neutralno. Ne? Zdaj, vprašanje, kako to poveste, kaj zajema ta pojem neutralnosti. Ne? A, in v končni fazi, ne, ali bo ta koncepcija neutralnosti dopuščala neko razpravljanje pro kontra, ne? neki poziciji, ne, tali si mislil, da vse je z kaj pa če, mislimo, da vse je z vode in tako dalje. A, in tako dalje skretka v tej odnevdravnosti lahko gremo. Ne, nekako se skretka zdi, da na neki točki ugotovimo, da je to lahko težava, da je to lahko velika težava, v tem smislu, da a, zdaj nenadama, Uh, neutralist ne, mora dopuščati razpravo projt kontra. Se pravi, dalje si je rekel, da je vse sestavljeno iz vode. Razpravljamo zdaj projt kontra. Vi boste rekli, da je, vi boste rekli, da ni. Če si neutralist, ne bo za pozicije, na koncu boš, ko ti nekdo ne že rekel, mora reči super odlično vsakemu. ne? ne vsakemu. Tako da, kakak, pridemo, dejansko pridemo do protagore, in tukaj porekam večini tega, kar ste prehvalili sofiste, absolutno se z vami ne strinjam, sprej pridemo do njegovih protigovorov. Ne? Protagore si je bil tisti, ki je verjel, da je resnica relativna in subjektivna. Protagore si je bil tisti, ki je rekel, da je vsake stvari možno razpravljati za in proti, in se ne ovezati za eno ali drugo. Vsa oba imata prav, taki pravi a ja, in taki pravi ne Taki pravi, da vse izvode, ima prav, ni problem, taki pravi, da nič ne ni izvode, a pa da ne more biti, vse izvode, ima prav, ni problem. Pre. je, mislim, je realen problem neutralista. Če rečemo, mi smo neutralisti v vsakem Torej, vsakem problemu filozofskem, vsakem filozofu, vsakem filozofemu bomo razpravljali na nek neutralen način, ni tako nestavno, ker potem pridemo do te, kot rečeno, do tega principa uravnateževanja, zajedno smo na problemi za tem že govorili, ne? imate osebo, ki pravi, da je. Ne? Anđelina želi noseča, imate osebo, ki pravi, da ni nosečal, pa obe imate prav, torej pol noseča. Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? A, sprake, to je en, ena težava. Druga težava je ta, bi rekel, razprava o auktoritate. Če smo neutralisti, zdaj poskušam misliti v to smer kritičnosti neutralizma, ker se zdi, da je to pozicija, ki bi jo večina zazela, Potem nekako predpostavljamo, da je vsak filozof avtoriteta zase. Potem obvajamo razpravljene ad avktoritatev. Filozof je rekel, to pa to, torej bo moramo verjeti. Ipset, ikset. On sam je rekel, ha, filozof B je rekel, to pa to, torej moramo Filozof C je rekel. in tako dalje. Ne? Pridemo do tega problema, ne? ki ga končno lahko finalno kapitaliziramo v izjavi Cicirova, ki je nekaj dejal, ne? nič tako absurdnega ni mogoče reči, česar ni bi, da je poprej že kakšen filozof povedal. Skaj zgodovina filozofije je govrojeti govorjenje s treparijo. Treparijo na treparijo. Absurd je absurd. Ne? Kako zdaj, če so filozofi avtoritete? Ali vsi govorijo absurdne stvari ali so vsi avtoritete? Ne grejo tretja stvar je pravi nemovoča psihologija. Če poskušamo biti neutralisti v razredu, se pravi dosega malo nekaj distancov, vse filozofske teorije in sistemi so nekaj vredni in tako dalje, potem na nek način prej ali srej zapadimo v nek, neko psih, psihologijo dolgočastnosti. Ne? Smo pasivni, smo ne, a, smo ne smo, oh, oh, bi rekel, distancirani. Ek je distanca, je na koncu distanca, do se distanciramo. Kakšen pa je zdaj, je ta dober učitelj, ki je do distanciran in celo ima to vrlino, da Reče jaz sem do vseh enako distanciran. Ne? Slab, ni dobro učiti. Uh, v končni fazi se skršuje Ali ni to neka oblika samo prevarena, se pravi, jaz sem do vseh enako distanciran, neopredeljen in tako dalje, ali je res psihološko kredibilno možno biti takšen, da se do vseh enako distanciran? Ali niso samo roboti tega zmožni? Ali nismo v tem primeru zatajili lastni pogledov, tudi na nezavedni ravni morda, ki jih imamo in se pretvarjamo, da smo ne, do vseh ne, ne In končno je tukaj to vprašanje, čisto praktično vprašanje, vrednotenja ali končno tudi ocenjevanja nekega znanja ali izdelka pri dijakov ali pri študentu. Ne. Kateremu diaku ali študentu bomo dali višjo oceno? Tistemu, ki bo znal razložiti torej vse poglede, Uh, vsakega filozofa in problema posebe, ne? na nek neutralni način, ali tistemu, ki neko propozivnost, energičnost, ki je zavzelo neko stališče, ki ga želi braniti, ne? ki je z srcem pri tem, morda dela kakšne napake, ampak takšne imamo rade, takšne zagrete, bi rekli, diake in študente, imamo v instanci instancij ne? I jaz bi rekel, da subjektivizor in solipsizor pravzaprav a, a, tudi nista boljša izbira neutralizma vsaka od teh treh pozicij. Ne? Ima neke svoje nitve. To, kar je edina rešitev, ne? je po mojem mnenju, da na neki ravni pravzaprav sledimo načelo zmjernosti, a, ne? in poskušamo biti, recimo, Zmerni subjektivisti. Če bi sam se moral predeliti, potem bi rekel, da je neka od njega zmernega, zmernega subjektivizma, zofrotizm, kot je rekel kolega Rudi, prinašal na zofrotizm tista prava reči. Viv.zofi.net. Vaša bližnjica do ko smo pripravili za današnjo odajo. Še kakšen prispevek iz posveta, kdo je dobra učiteljica ali dober učitelj filozofije, bomo objavili v prihodnji odaji, ko mu bomo pridružili še pogled na srečanje z naslovom Filozofija za otroke, pretekle izkušnje, prihodnji izzivi, ki je potekalo na pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Zahvaljujemo se vam za pozornost, hkrati vas zvabimo k obisku naše spletne strani, Če pa bi z nami radi navezali stik, vas vabimo, da nam pišete na mail naslov zofijini afna Vdajo sem pripravil in bral Robert. Skozi vdajo smo poslušali glasbo, ki je pod licenco Creative Commons prosto dostopna na straneh spletnega arhiva Internet Archive. Vse dobro do naslednje prilike. Meine Damen und Herren, medamse, monsieur, ladies und gentlemen. izobraževalno glasbeni varijate. Zofini ljubimci